Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 22. Вже сутеніло, коли Бо нарешті досяг місця призначення. Він вийшов на північ від Херцтоуна за середину ранку, рухався неквапливо, не поспішаючи та дав собі достатньо часу, щоб обміркувати те, що збирався зробити. Коли він вирушав, небо було чисте і наповнене сонячним світлом. Але вже скоро почали насуватись хмари з заходу. Повітря стало густим і сірим. Земля, якою він крокував, була нерівною, низка звивистих хребтів та западин, що руйнували симетрію лісів, та залишали дерева хилитись і згинатись. Мертва деревина та кам'яні виступи неодноразово блокували стежку, а в деревах ставалось нерухомо висіла туманна пелена. Вокер зупинився та подивився вниз, на крихітне озеро. Воно ледь виднілось закрите соснами та густим туманом. Дім для Грімпонда. Вокер не затримався довго і майже одразу почав спускатись в долину при озері. Туман швидко зімкнувся навколо нього та наповнив рот металевим присмоком, затуманюючи бачення того, що попереду, бо ігнорував відчуття, що нападали. Гнітючий страх, дискомфорт. Він просто зосереджувався на тому, щоб ставити одну ногу перед іншою. Повітря швидко охололо. Вологість прилипала до його шкіри і пахнула чимось гнилим. Сосни підіймались навколо. Їх кількість зростала, аж доки не залишилось місця, де б вони не стояли. Тиша угортала долину. Чулось лише тихе шарудіння черевиків об камінь. А ще відчувався погляд Грімпонда, про якого колись розповідав Коглайн. Це тінь, що живе в озері внизу. Тінь старіша за сам світ чотирьох земель. Грімпонд стверджував, що існував ще до великих війн. Він хвалився, що жив у епоху Фейрі. Як і всі тіні, він мав здатність розкривати таємниці, приховані від живих. Він володів магією. Але він – гірка і злобна істота – ув'язнена в цьому світі на вічність з причин, невідомих нікому. Він не міг померти і ненавидів своє безтілесне порожнє існування. Свою злість він виливав на людей, які приходили поговорити. Він говорив загадками про істини, які вони прагнули розкрити. Глузував зі смертності людей та показував багато того, що ці люди хотіли б приховати, ніж того, що вони хотіли б розкрити. Брін Омсфорд прийшла до Грімпонда 300 років тому, щоб знайти шлях до Мельморта, щоб знищити Ілдач. Тінь гралася з дівчиною, доки та не використала пісню бажання, щоб обманом заманити його в пастку та змусити розкрити те, що потрібно було дізнатись. Тінь цього не забула. Єдиний раз, коли людина перемогла її. Вокер безліч разів чув історію, коли ріс. Лише після того, як він переїхав на північ до Гердстоуна, відмовившись від імені та спадщини Омсфордів, чоловік виявив, що Грімпонд чекає на нього. Брін Омсфорд, можливо, померла, але Грімпонд був живий і вірив, що хтось повинен заплатити за його приниження. Якщо не безпосередньо Прін, то хтось з її роду цілком підійде. Коглайн радив триматися подалі звідси. Грімпонд знищить вокер якщо матиме таку можливість. Його батькам давали ту саму пораду, і вони послухались. Але Вокер-Бо досяг такого моменту в житті коли припинив виправдовувати, хто він і що він. Він прийшов до Хертстоуну, щоб втекти від спадщини, і не мав наміру провести решту свого життя, гадаючи, чи є щось, що може його знищити. Краще розібратись з Тінню одразу. Він пішов шукати Грімпунда, Оскільки Тінь ніколи не з'являлась більш ніж одній людині одночасно, у той час Коглейну довелось залишитись позаду, а коли відбулася розмова, вона була пам'ятною. Тривала майже шість годин. Протягом цього часу Грімпонд нападав на Вокера всіма можливими хитрощами та підступами, розкриваючи справжні та уявні секрети сьогодення та майбутнього, обсипаючи його словами, розрахованими на те, щоб звести чоловіка з розуму. Вокер усе це витримав, і перед зникненням тінь його прокляла. Вокер тоді повернувся до Хертстоуна, відчуваючи, що справа минулого залагоджена. Він залишив Грімпонда у спокої, а тінь залишила у спокої його. І до сьогодні Вокер не повертався. Чоловік зітхнув. «Цього разу буде складніше» оскільки йому дещо треба від тіні. Можна, звісно, вдати, що це не так. Можна приховати правду про те, чому він прийшов. Дізнатись про місце знаходження чорного ельфійського каменя. Можна говорити про те і все, або прийняти якусь роль, що заплутає істоту, оскільки вона любить ігри. Але навряд чи це допоможе. Якимсь чином Грімпонд Завжди знав справжню причину приходу. Вокер відчув, як туман торкається його з ніжністю крихітних пальців. Розмова буде не з приємних. Він йшов і спостерігав, як згасає денне світло та насувається темрява. Тіні видовжувались. Вокер щільніше загорнувся в плащ, обмірковуючи слова, які треба сказати Грімпонду. Аргументи, які він висуне, ігри, в які він зіграє, якщо, звісно, буде змушений, він згадав події свого життя, на яких ймовірно зіграє тінь, більшість з юності, темний дядько, так називали його тоді товариші по іграх, навіть партакол, їхні батьки та навіть мешканці Шейді Вейл. Темний, за кольором свого життя та буття, блідий, замкнутий юнак, що вміє іноді читати думки, передбачати події та навіть спричиняти їхнє настання. Дивний дядько Пара та кола, без власних батьків, без родини, без історії. Навіть прізвище Омсфорд йому, здавалось, не підходило. Він завжди був темним дядьком. Старшим за всіх інших, не за віком, а за знаннями. Його переслідувала спадщина магії пісні бажання. Його батько намагався це все пояснити. Сказав, що це все викликала магія пісні бажання, що вона проявляється таким чином. Але це лише етап, який Вокер мусить пройти. Вокер згадав, що тоді він заперечив батьку, що пару з колом не доведеться цього проходити. Батько тоді кивнув і сказав, що все це через спадок Брін Омсфорд, що саме її рід несе довіру магії, що саме вони обрані Алланона. Вокер сердито відкинув спогади. Знову душу огорнула гіркота. «Обрані Алланона?» Так казав батько. Скоріш, прокляті. Ось, точніше, слово. Дерева раптово розступились перед Вокером, здивувавши чоловіка несподіваністю свого зникнення. Він опинився на березі озера. Кам'янисті береги переходили в туман по обидві боки. Води тихо і нескінченно плескались. Вокер випростався. А потім сконцентрувався, і замкнувся в собі, щоб думки були ясними, і почав чекати, ніби самотня статуя. У тумані був якийсь рух. Вокер спробував зосередитись на ньому, але той зник так само швидко, як і з'явився. Звідкись здалеку, з імли, що висіла над озером, за кам'яними стінами хребтів, що огортали вузьку долину – Хтось прошепотів у порожньому небі. «Темний дядько». Ці слова полетіли до Вокара. Вони були близько і водночас ніде. Не йшли зсередини його голови чи з будь-якого іншого місця. Він не відповів. Лише продовжив чекати. Потім рухи порушили туман. Вони злетілись в одну точку та з'єднались у безбарвну фігуру, яка стала на воді і почала йти в бік чоловіка. Фігура набувала чіткішої форми, наближалась, зростала в розмірах, стала більшою за людину. Здалось, ніби вона може розчавити усе, що стоїть на шляху. Вокер не рухався. Ефірна постать стала тінню, а тінь стала людиною. Вокер Бо з кам'яним обличчям спостерігав, як перед ним став Грімпонт. Ти прийшов прийняти моє завдання Вокербо? запитав він. Чоловік здригнувся, незважаючи на свою рішучість. На нього дивилось темне, задумливе обличчя Алланона, а Панамон Кріл дивився на приміщення складу, яке огорнуло. Тиша від підлоги до стелі, і шість пар очей пильно вп'ялись в розбійника. Той щойно оголосив, що уся група знову спуститься в яму. «Цього разу ми зробимо усе інакше», – сказав він. «Ніяких драбин та хованок у парках. Є вхід до ями з нижніх рівнів вежі, так і вчинимо». «Зайдемо прямо туди, спустимось в яму і знову вийдемо. І при цьому ніхто нічого не дізнається!» Пар ризикнув швидко глянути на інших. Кол, Морган, Демсон, розбійники, Стасас та На обличчях застигла суміш недовіри та благоговіння. Те, що пропонував ватажок розбійників, було обурливим, а те, що можна досягнути успіху, ще більше. Ніхто й не пробував перебити. Вони хотіли почути, як падіша розпирається усе це зробити. Варта змінюється двічі на день. Один раз на світанку, один на заході сонця. Дві зміни по шість чоловік. Підкріплення приходить на кожну зміну раз на тиждень, але в різні дні. Сьогодні один з таких днів. Підкріплення для денної зміни прибуває одразу після заходу сонця. Я знаю, спеціально це з'ясував. Обличчя ватажка зморщилось у знайомій вовчій усмішці. Сьогодні особливий наряд прибуде за пару годин до зміни, бо сьогодні ж під час зміни буде інспекція приміщень, і комендант хоче, щоб усе було бездоганно. «Денна варта буде рада пропустити наряд, щоб той виконав свою роботу, вважаючи, що це їх не стосується. І, звісно, цей наряд – ми». Ватажок нахилився вперед. Його очі палали. «Опинившись усередині, ми розправимося з нічною вартою. Якщо зробимо все дуже тихо, денна варта навіть не дізнається, що відбувається». Вони продовжать обходи та виконують частину нашої роботи. Будуть тримати усіх подалі. Ми ж забарикадуємо двері зсередини про всяк випадок. Потім спустимось сходами в вежі на нижній рівні і вийдемо в яму. Буде ще достатньо світла, щоб знайти те, що шукаємо. І як тільки ми це дістанемо, піднімемось сходами і вийдемо тим же шляхом, яким зайшли». Мить ніхто нічого не казав, а потім Друт задав питання хрипким голосом. «Нас пізнають, подіша. Напевно, там будуть ті ж солдати, що й тоді, коли нас схопили!» Розбійник похитав головою. «Три дні тому була зміна варти. Саме ця зміна чергувала, коли нас схопили!» «А командир?» «Його не буде до початку робочого тижня!» Лише черговий офіцер. «Ну, тоді нам знадобиться форма федерації!» Продовжував задавати питання Друт. «Як добре, що вона у нас є. Я її вчора дістав». Стасас і Друт обмінялись поглядами. «І ти вже про це давно думав, га?» Запитав останній. Ватажок тихо розсміявся. «Взагалі-то з того моменту, як ми вийшли з тих камер». Морган, який сидів на лавці поруч із паром, підвівся. «Якщо щось піде не так, і вони дізнаються, що ми задумали, то заблокують усю вежу. Ми опинимось в пасті подішар». Той похитав головою. «Ні, не опинимось. Разом з інструментами для прибирання візьмемо гаки-кішки. Якщо не зможемо повернутися тим же шляхом, ми виберемось з ями за допомогою них». Федерація зосередиться на тому, щоб дістатись до нас через вхід до сторожової вежі. Їм навіть на думку не спаде, що ми не маємо наміру повертатись тим же шляхом. Питань більше не було. Запала довга тиша. Шестеро перебирали свої сумніви та страхи. А ще чекали, що виникне відчуття всередині, яке запевнить, що все вийде. Пар подумав. Що взагалі-то є жахливо багато речей, які можуть піти не так. Ну то що ви вирішили? Часу в нас обмаль. Ми всі знаємо, що ризикуємо, але така вже справа. Я хочу ваші рішення. Спробуємо? Ні. Хто за і хто зі мною? Пара слухав, як тягнеться тиша. Кол і Морган сиділи на рухому лавці по обидва боки від старшого Омсфорда. Стасас і Друт, які здавалось мали заговорити першими, пильно дивились в підлогу. Демсон втупилась в падішара, який в свою чергу втупився у дівчину. Пар раптом усвідомив, що ніхто крім нього нічого не скаже. І сам себе здивував. Йому навіть не довелось думати. «Я піду!» – випалив хлопець. «Ти з глузду з'їхав!» – прошепотів кол йому на вухо. Стаса та Друт ненадовго привернули увагу падішара, заявивши, що вони теж підуть. «Пар, ми втрачаємо шанс втекти з міста!» Той нахилився до брата. «Він робить це заради мене. Хіба ти не бачиш? Це мені потрібно знайти меч. І я не можу дозволити падішару ризикувати усім. Я мушу йти!» Кол безпорадно похитав головою. Морган, підморгнувши пару через плече молодшого Омсфорда, також проголосував за те, щоб піти. Кол лише мовчки підняв руку і кивнув. Залишилась Демсон. Падішар пильно подивився на розбійницю, чекаючи. Чомусь пару раптом спало на думку, що Крілу не потрібно було питати, хто хоче піти з ним. Він міг просто наказати. Можливо, це питання перевірка? Зрадник усе ще на волі. Падішар раніше сказав, що не вірить, що це хтось із них. Але все ж хотів переконатись. «Я чекатиму на вас у парку», – сказала Демсон, і всі витріщились на дівчину. Вона, здавалось, цього не помітила. «Мені доведеться видати себе за чоловіка, щоб піти з вами. Хоча хочу наголосити, що моя присутність вам нічим не допоможе. Якщо виникнуть проблеми...» Я принесу більше користі зовні, посмішка падішара миттєво її роззброїла. Як завжди, гостро мислиш, Демсон, чекатимеш у парку. Пару здалось, що розбійник занадто швидко погодився. Тим часом бризки озера здавались крижинками, коли потрапляли на шкіру вокера Бо. Скажи мені, чому ти прийшов сюди, темний дядько? Прошепотіла тінь Аланона. Вокер відчув, як холод перетворився на палаючу рішучість. Мені немає, що тобі відповідати. Ти не Аланон, ти Грімпонд. Обличчя друїда замерехтіло і зникло у напівтемряві. Замінившись обличчям самого Вокера, Грімпонд розсміявся. Я це ти, Вокербо, ні більше, ні менше. «Ти впізнаєш себе?» Обличчя швидко змінювалось. Вокер – дитина, хлопчик, юнак, чоловік. Образи з'являлись і зникали дуже швидко. Їх ледь можна було розгледіти. Якось обурливо було спостерігати, як швидко пролітають етапи життя. Вокер змусив себе зберігати спокій. «Ти поговориш зі мною, Грімпонд?» Запитав чоловік. «Тільки якщо ти поговориш саме з собою?» Вокер глибоко вдихнув. «Поговорю, але це будуть не пусті балачки. Я вже знаю, що повинен тобі сказати». «Як і я, Вокер, як і я». Грімпонд зменшився до розмірів Вокера. Зберіг його обличчя та дозволив на ньому появлятись спалахам старості, яка одного дня наздожене чоловіка. «Я знаю, чому ти прийшов до мене. Знаю найпотаємніші думки твого розуму, маленькі секрети, які ти хочеш приховати навіть від самого себе. Між нами не повинно бути, Ігор, Вокер. Ти безумовно рівня мені в цій грі». Тож не маю бажання знову з тобою змагатись. Ти прийшов запитати, куди йти і де знайти чорний ельфійський камінь. Добре, я скажу». Вокеру здалося це підозрілим. Грімпонт ніколи нічого не пропонував, не перекрутивши це. Чоловік кивнув, але промовчав. «Який же ти нудний, Вокер!» «Невже ніяк не зрадієш моїй покорі? Ніякої ейфорії не буде від того, що ти отримуєш те, що хочеш? Невже так важко визнати, що ти відмовився від власної гордості і самостійності? Що ти зрадив свої високі принципи? Що тебе все-таки наздогнала справа друїдів?» Чоловік мимоволі напружився. «Невірно ти все розумієш, Грімпонт. Нічого ще не вирішено». Ну так, так, темний дядько, все вже вирішено, не помиляйся. Твоє життя летить перед моїми очима прямою ниткою. Я знаю кінцеву кількість років і куди ти йдеш. Ти потрапив у другіцьку пастку. Спадщина, Брін, Омсфорд, перетворилась на твою. Хочеш ти цього чи ні? Все, все, ти тепер не колишній ти. «Тоді розкажи мені про чорний ельфійський камінь!» – спробував запитати Вокер. «Всьому свій час! Почекай!» Слова зникли в тиші. Грімпонт заворушився у своїй туманній оболонці. Денне світло вже перетворилось на темряву. Сірий колір став чорним. Місяць і зірки прикрились густим туманом долини. Проте там, де стояв Вокер, було світло – це води озера фосфорували. Ох, скільки зусиль докладено, щоб втекти від друїдів! Яка ж дурість! Обличчя Вокера зникло, його замінило обличчя його батька, який заговорив. Пам'ятай, Вокер, всі ми носимо довіри Аланонна. Він передав її, брін Омсфорд, коли помирав, щоб вона йшла з покоління в покоління. «Щоб знадобитись колись дуже-дуже далеко в минулому!» Батько раптово замовк і зловісно вишкірився. «То що, майбутнє, здається, зараз?» Над привидом спалахнули образи, народжені повітрям, наче виткані гобелени, вплетені в тканину туману. Один за одним образи з'являлися, сяючи кольорами, наповнюючись текстурою та глибиною реального життя. Вокар здригнувся і відступив на крок, бо побачив себе там. Побачив гнів та непокору на своєму обличчі, коли він стояв над зляканими постатями пара, рен та інших членів маленької компанії, що зібралась біля гадезгорну, щоб зустрітись з тінню Аланона. Грім прокотився з темряви, що стіймалась в небо над головою, і блискавки спалахнули за зубреними смугами. Голос Вокера шипів серед гуркоту та спалахів. Слова були його власними, вимовлялись ніби з його пам'яті. «Я скоріш відріжу собі руку, аніж знову побачу друїдів». А потім він підняв руку, показуючи, що її справді немає. Видіння згасло, а потім знову стало чітким. Вокер знову побачив себе, цього разу на високому порожньому хребті, який виходив, здавалось у вічність. Весь світ розкинувся внизу. Народи, раси, істоти землі та води, життя всіх і всього, що існувало. Вітер хльостав чорні шати і люто свистів у його вухах. Поруч стояла дівчина. Вона була одночасно жінкою і дитиною, істотою неймовірної краси. Довге срібне волосся. Вона простягнула до нього руку, потребуючи рівноваги, щоб втриматись на скелі, а він жорстоко відштовхнув її. Дівчина полетіла в безодню. Срібне волосся перетворилось на марево, а потім зовсім зникло. І знову видіння змінилось. Вокер побачив себе втретє. Він стояв у фортеці, порожній, сірій. Смерть переслідувала його, прокрадаючись крізь стіни й коридори, холодними пальцями шукаючи ознаки хоч якогось життя. Він відчув потребу втекти від неї, знав, що мусить зробити це, щоб вижити, а все ж не міг. Він просто стояв нерухомо, дозволяючи смерті наблизитись, Простягти до нього руку та схопити себе. Коли його життя скінчилось, Вокера наповнив холод. І він побачив, що поруч стоїть темна, закутана постать, яка тримає його за плечі і не дає втекти. Постать з обличчям Алланона. Нарешті образи зникли, кольори згасли та повернулась сірість, яка мляво переливалась у фосфоруючому сяйві озера. Грімпонт повільно опустив закутані в шати руки, і озеро зашипіло та почало плюватись від невдоволення. Вокер-боздригнувся від бризок, що дощем на нього посипались. «То що скажеш, темний дядько?» Привид знову взяв собі обличчя Вокера. «Що ти усе ще граєшся!» що ти показуєш мені брехню та напівправду, щоб піддражнити. Ти не показав мені нічого про чорний ельфійський камінь. Та невже? Думаєш, це все гра? Брехня та напівправда? Напевно, думаєш, що хочеш, Вокербо, але я бачу майбутнє приховане від тебе, і було б нерозумно вірити, що я нічого тобі з того не показав. Пам'ятай, Вокер. «Я – це ти. Розповідь про те, хто ти є і що ти є. І так само я являюсь усім, хто приходить поговорити зі мною». Вокер похитав головою. «Ні, Грімбонд, ти ніколи не зможеш бути мною. Ти ніколи не зможеш бути ніким, крім того, ким ти є. Тінь, без особистості, без буття. Жодна твоя гра ніколи цього не змінить». Привид розгнівався і випустив бризки в небо. «Тоді йди від мене, темний дядько! Забирай те, за чим прийшов, і йди!» Обличчя Вокера зникло. Його замінив череп. «Ти думаєш, мої слова тебе не стосуються? Бережись! У тобі більше від мене, ніж ти хотів би знати!» Чорні шати широко розвіялись. Розкидаючи тьмяні осколки світла в туман. «Почуй мене, Вокер, почуй! Хочеш знати про чорний ельфійський камінь? Тож слухай! Його приховує темрява, чорнота, в яку світло ніколи не проникне. Там очі перетворюють людину на камінь, а голоси зводять з розуму. Там є лише мертві за межами». «Там кишення вирізблена рунами, знаками плину часу, і у цій кишені лежить камінь». Череп зник. Залишились лише шати, які висіли у тумані. «Ось те, що тобі потрібно, темний дядько. Я зробив це, бо хочу твого знищення. Помри і поклади край своєму проклятому роду. Як я хочу це побачити». Отож йди зараз, залиш мене, бажаю тобі швидкої подорожі до загибелі. Грімпонд розчинився в тумані і зник. Світло, яке він приніс із собою, також розвіялось темрява окутала усе озеро та навколишній берег, бокер на мить осліп. Він стояв там, де був, чекаючи, допоки проясниться зір, та відчув холодний дотик туману до шкіри. Сміх Грімпонда усе ще лунав у тиші розуму. «Темний дядько!» Коли зір більш-менш повернувся, Вокер зміг розрізнити нечіткі обриси дерев позаду. Він відвернувся від озера, щільно загорнувшись у плащ, а потім пішов геть. Кінець двадцять другого розділу Дякую за прослуховування!